Bismillahi wa salatu wa salamu rasulillah ma ndugu muislamu karibu katika halakati za elimu ambazo tutajadiliana na tutatoka katika karne baada ya karne tukijadiliana kuhusu maktaba iliyotungwa katika Uislamu mtu akiangalia mwisho wa vitabu vilivyotungwa katika Uislamu anapata mwisho wa vitabu kuna faida nyingi ambao wamezieka katika mwisho wa kitabu na utapata watu kutoka katika karne ya kwanza walikuwa inaya kubwa katika mwisho wa maneno ya mtu Ima mwisho wa maneno wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema nini kabla kufa maneno aliyosema Abu Bakar radhiallahu anhu kabla kufa na pia katika uandishi walikouangalia na ameandika nini mwisho na kulikuwa na faida gani na lengo gani katika mwisho wa kuandika wale yaandika. Ya na mfano mkubwa ni kitabu ni asahu kitab baada kitabillah ambone sahih bukhari alianza na kita, na adith inna al-a'malu na kamalizia na hadith kalimatan khfifatan na yoti hakufanya isipokuwa kwa lengo maulama ama wanasema alikuwa ni kurudi baadhi ya watu waliokuwa wakifanya ishiskal wakitia shaka akhbar ahad na hivyo hivyo tutakapokiangalia vitabu na faida ambazo zitakuwa patikana katika vitabu na kitabu cha mwanzo tutaangazia ni kitabu adabu ddin wa dunia ya abulhasan al-mawardi na tutangazia fawaid za mwisho fawaidul jami'a fi khawatim alkutub na inshaallah itakuwa ni halaka tutaenda kane baada karne pakka katika karne ambayo tuko nayo sasa ya barakallahu fika.